Божественото съвършенство Пета лекция от Учителя, 7 ноември 1923 г. София Размишление Прочете се резюмето върху темата Воля и безволя. Прочетоха се няколко от темите върху киселите и сладките храни. Било е време, когато човек е съществувал извън времето и пространството. Било е време, когато човешкото съзнание или човешката душа е била извън времето и пространството. Сегашното състояние на душата е една определена величина, а едно. Душата излиза из абсолютното битие, дето е била щастлива. Нали всичките хора търсят щастието? И вие го търсите. По-голямо щастие от това, да живее човек в Бога, има ли? Обаче, да излезе душата в света, това не е желание на душата, това е желание на Бога. Следователно, Бог е заставил своите щастливи деца на сила да излязат от дома му. Неговото желание и е те да излязат и да отидат в света да работят. Тие деца, другояче, никога не биха излезли. То е един факт в природата. Изобщо всички организми се отличават с една вътрешна леност. Всяко едно съзнателно същество се отличава с леност. Не обича да работи. Всички същества по възможност гледат да отбягнат работата. И тъй, още в първите епохи на човешкото битие, човекът е бил заставен да напусне своето щастие по разни причини. Само Божествената мъдрост е могла да застави тие деца да излязат от Бога. Човек по естественото си положение, като произлиза от Бога, има високо мнение за себе си. Сега аз ще се простря малко, за да ви обясня откъде проистичат противоречията в живота, т.е. да ви обясня какъв е естественият ход на противоречията, защо се раждат те. Допуснете, че точка А означава душата или съзнанието, което е излязло от Бога. То представлява една съвкупност от множество малки съзнания, или от безброй количествено малки души, които съставляват една обикновена човешка душа. Допуснете сега, че той висше съзнание се движи във времето и пространството и разбира законите, за това всичко върви хармонично, няма никакво препятствие. Представете си, че всяка една малка душа на той висше съзнание Чувства силата, чрез която се движи, и затова у всички тия малки съзнания се заражда желание да се разединят, да станат самостоятелни и да излязат из тази обща точка А. Окръжността представлява крайният предел на движението им. Всяка точка, която се отделя от общото съзнание, носи идеята, че е всесилна както цялото съзнание и че има право да се движи където иска. То и желание на всичките съзнания да се движат където искат, може ли да се осъществи? Питам, като се движат тия безброй точки, коя на където иска, няма ли да се срещнат и да се сблъскат? Сега всички вие искате да работите, да бъдете силни, както Бога, т.е да действате както си искате и да нямате никакви препятствия. Но понеже всички хора искат да бъдат като Бога, то стават прекрасноствания в желанията им. В нас трябва да се роди съзнанието, че ние сме излезли от Бога и като е така, трябва да разбираме законите на своето движение. Тоест, в дадения момент разумният човек трябва да знае, какво може да извърши? Това, което човек днес може да извърши, не може да го извърши след 20 години. Тогава условията ще се изменят съвършенно за дадената работа. Как бихме определили тази обща точка А? Казваме, в Бога всичко е хармонично, понеже у Него тия същества са малко ограничени, а у човека... Тия милиарди същества, които се движат в един тесен кръг, искат да излязат в разни направления. Какво ще стане с тях, ако излязат от тази обща точка А? Питам. Като се движите с тази свобода в този свят, както си искате, няма ли да си пръснете главите някъде? Вие често, като наблюдавате някое дете, намирате, че то се играе с вещите... И сте недоволни от него. Дайте на едно дете една книга, то почва да дращи по нея и казва, че всичко може да направи. Не, ти трябва дълго време да го учиш да пише, докато вземе да се разбира написаното от него. И медиумите, като започват да пишат, в първо време дращат, дращат и казват, че всичко могат да направят. Човек може да се движи така свободно, широко в дадено пространство, само ако е сам, но ако са двама или трима, не може. Ако са двама, пак могат да се движат свободно, но само ако се намират в едно пространство, каквото е разстоянието между Слънцето и Алфа Центориус. Тогава възможността да се срещнат и да се стълкновят е само едно на 100 милиона а в тия малки пространства на движение изключенията са правила. И тъй, всички съвременни моралисти искат да ни покажат, че ние не трябва да имаме чрезмерни желания, защото всяко едно желание има безброй отклонения, движения, а тия движения всякога ще ни турят в противоречия с самия живот. Сега може да си зададете въпроса, защо трябва да живеем? На този въпрос окултната наука отговаря така. Ние още не изживяваме нашия истински живот, но когато почнем да го изживяваме, ние ще заживеем, за да се изяви божественото съвършенство. Следователно, когато всички същества достигнат до своя краен предел на развитие, всичката творческа енергия в Вселената се разкапва. Всичкото й се възвръща в Бога и тогава се заражда нова Вселена, за да се прояви Божественото съвършенство в нова форма. Следователно, всички ние сме слепи, за да се прояви Божественото вътре в нас, а не човешкото. И когато ние се отклоняваме от този закон, всякога идват наказания, страдания. Той, Великото, Божественото, чака, търпи, да кажем, хиляда, две години и след две години за всички същества, които не са изпълнили Великия закон на Божественото съвършенство, идва тъй нареченото мъздевъздаяние. Той е правилното схващане на въпроса, защо живеем? Апостол Павел казва, аз не живея, но Христос живее в мен. Това значи, аз не живея за себе си, но живея, за да се прояви в мен божественото. Следователно, писатели, философи, музиканти, художници, всички работят, за да се прояви в тях божественото съвършенство. Обезсърчението проистича от факта, че ние искаме да станем някой виден учен, писател или някой виден философ. Хубаво, най-после станете някой виден философ, като Лапниц, например. Какво е създал Лайбниц като философ? Той е бил същевременно и философ и математик. Той е създал теорията за монадите. Може ли Лайбниц да обясни със своята теория всичките явления вътре в природата? Монада значи едно. Какво значи едно? Точката А означава първата монада. В нея е божественото съдържание. Тази монада А съзнава, че е всесилна, че всичко може да направи точката Б е втората монада в света. Първото начало. А е незнайното, непроявеното, невидимото, понеже светлината, която иде от А, не хвърля никаква сянка, няма никаква материя в света, която може да я пречупи. Единственото реално нещо, което виждаме, то е Б. А е неизменното, Б е изменещото се. И сега, ако съвременните философи започнат да говорят от гледащето на Б, на той, което е проявено, което е изменещо се, за това, което не се е проявило, тогава каква е истинността в техните разсъждения? Сега аз ще направя една малка аналогия. Вземете сегашния човек в сегашното негово развитие да кажем, че той е индивидата, този индивид. Има три важни части. Главата му B1 е равна на 56 см, B2 лицето му на 18 см, челото му B3 на 6 см, носът му B4 е равен на 5 см и B5 брадата му е равна на 3 см. Той съставлява първият етап от проявлението на B2 а 56 см, това е нормата. Той число показва, че това същество живее в един въображаем свят, дето материята е рядка и стават бързи трептения, т.е. то живее в мисловния и в чувствения свят. Всичко това създава движение. Едното движение започва отгоре и после се пресича. Макар и да става пресичени, в каква посока върви другото движение, има възможност, той движение да тръгне нагоре, да се съедини с първото движение и да направи една осморка, т.е. да се образуват два кръга. Но законът е такъв, че тъй, както ние правим кръговете, в природата няма такива кръгове. Там всичките кръгове са отворени, няма кръгове свързани. За нас те изглеждат като свързани кръгове, но всъщност в природата няма свързани кръгове. Той движение от единия край до другия представлява една линия, която се увива спираловидно, със свободен край. Той е първата монада. Божествената, която проектира тази права линия към Б, именава през всичките движения и движение нагоре показва, че всяка друга монада, произлязла от предишната, наново се връща в Божественото, в Абсолютното. Ако вие проектирате една спирала, един винт в един свят с две измерения, вие няма да го видите като винт, а той ще се проектира като кръг. Значи, ако проектирате един конус, Една спирала в една плоскост ще се образува един кръг. Първо кръгът ще бъде много малък, но после, колкото повече се разширява конусът, толкова и кръгът става все по-голям и по-голям, докато дойде до най-големия си размер. По този закон се развиват и нашите мисли. Всяка една мисъл, която сега се проявява в нас, е божествена. Тия мисли не могат да се проявят за един ден. Има мисли от човека, за които се изискват 5, 10, 15, 20, 50, 100 години, докато озреят. Някой път вие искате едно ваше желание да се реализира за един ден, но той не е на нещата. Аз бих привел много примери, за да ви изясня закона но примерите биха ви съблазнили. Знаете ли как биха ви съблазнили? Представете си, че вие обичате мед и аз донеса пред вас един буркан мед, за да ви правя опити. Веднага още половината от вас ще се разсеят. Умът им ще влезе в меда, ще се роди в тях желание да бръкнат, да вкусят от него. Следователно, те няма да бъдат съсредоточени, ще мислят само за меда. Ето защо, когато аз говоря върху някой въпрос, ще мислите само за него. Сега, например, може да се приведе един свещен пример за любовта на майката, но и този пример може да ви доведе да на отрицателни мисли. Мога да ви преведа друг някой хубав пример, как някой благодетел поддържа някого, но и негово благодеяние пак може да ви наведе на някоя отрицателна мисъл. Няма добро в света, което да не роди една мисъл отрицателна. Вие може да възразите, човек не може да приеме една добра мисъл без да допусне някоя отрицателна. Всеки ден може да правите по един малък опит и да се уверите в този закон. Съвременните хора не са в състояние още да разбират основния закон на той божествено проявление. Допуснете, че вървите из пътя и виждате, че две деца се бият. Веднага свивате вежди, мислите за причините, защо се бият, откъде се е зародила тази връжда между тях. Казват, бият се за двата ореха. Не, причината е много по-дълбока. Вие сте ми приятел, срещате ме, но аз съм сериозно замислен, погледна ви строго, вглъбен съм в себе си. Вие казвате, защо така се е намръщил, защо не ме гледа весело, какво иска да каже? Ако сте философ, ще разберете, ще знаете, че съм с нещо сериозно ангажиран, ще знаете защо моите вежи са свити, защо лицето ми е намръщено. Защо двете ми деца се бият? Ще кажете, деца са това, бият си за два ореха. Хубаво, ами когато двама професори в един университет спорят, мислите ли, че причините са по-големи от двата ореха? Мислите ли, че когато мъжът и жената спорят за нещо, че причината е по-голяма? Не. Факт е обаче, че всяко едно същество в света не само хората, но и животните имат особено мнение за себе си. Една оса има особено мнение за себе си. Пчелата също има особено мнение за себе си. Тя, като колективно същество, като я бутнеш, казва Какво ме буташ? Аз живея в едно общество. Имам си работа, ти не трябва да ме се бъркаш. И токувиш забие жилото си и казва Махни се оттука. А сега съвременните философи казват, че вършката била много глупава. Да, аз приемам това тяхно твърдение, но на тази вършка изстига умът да влезе под мишницата на човека на най-мекото място. Тя не отива на някой по-твърд мускул, но избира най-мекото място и там започва да чувърка. Тази вършка... Едва ли възприема третото измерение? Тя живее в две измерения, но за това, где да се настани, идва и на ума. После, вземете Охлюва, който живее също в две измерения. Един мой познат ми разправяше следния опит, който направил с Охлюви. Турил в една градина няколко хиляди Охлюва. Турил и един тел, но толкова близо до земята, че да не могат да преминават Охлювите под него, и пуснал по тела електрически ток. Штом дойде охлюват до тела, електричеството го опари и той веднага се връща назад. Моят познат турил знак на всеки охлюв, който се качвал на тела. И забелязал, че отбелязаните охлюви нито един не се опитал да премине тела втори път. И след всичко това ние казваме, че охлюват бил много глупав. То и заблуждение в нас проистича от факта, че ние, макар и да сме разумни, продължаваме да се изгаряме по няколко пъти, да не вярваме, че охлюват от едно опарване само, втори път няма да попада в същата мрежа. Ние, след като се опарим веднъж, дваш, три, четири, пет и повече пъти, в нас се заражда амбицията да се борим, да премахнем тази пречка и казваме, ще премахна този тел. Охлюват казва, не мога да премахна този тел и се отдръпва. Човекът казва, мога да го премахна. Някой път го премахва, някой път не може и по-скоро сам се премахва. Ако тия телови са турени от хора, можем да ги премахнем, но ако са турени от той, великото същество, от Бога, не можем. Бог не е турил в тази божествена ограда. Пуснал е ток, тъй като дойдем до нея, ще се опарим като охлюва и ще ни кажат От тука няма да минавате, не трябва да минавате. Никакво желание не трябва да се явява у нас за преминаване на тела. То е губене на нашата енергия. То е, което трябва на всеки едного от вас. И тъй, ако искате да се развивате правилно, в ума си всякога трябва да държите идеята, че вие изразявате божественото съвършенство. На пръв план, вие трябва да се стремите да изразите божественото съвършенство, а на втори план – вашето. Това е правилният ход на еволюцията. Вие сте жива частица от Бога. Една малка монада – която Божественото трябва да се прояви. Когато ние говорим, че не трябва да мислим зло един за друг, всякога подразбираме Божественото в нас, за Него не трябва да говорим лошо, а не за човешкото. За човешкото нито Господ, нито ангелите искат да знаят нещо, че мъжът и жената се карали, че две деца си търгали косите, че някой е ударил някого, това се констатира като факт, доколкото има отношение с божествената еволюция, но човешкото никъде не се хроникира. Че ти си направил някаква къща за 100 хиляди лева, за това и помен няма, но енергията, която си издивил, се отбелязва. Как и къде си издивил енергията на своя живот, това иска да знае Божествения свят. И че си бил министър, не иска да знае. Това е човешко. Някои питат, какво са били в миналото. Какво си бил в миналото? Хубаво, аз да ти кажа какво си бил. Когато си минавал през Животинското царство, като слон, имал се дълъг хобот Къса опашка, краката ти са били дебели. Като си минавал през триопасните през смлекопитаящите имал си големи рога, ходил си с издигнат врат и постоянно си махал опашката нагоре-надолу. После, като си дошъл между маймуните, станал си една от сръщните маймуни, с опашката си се връзвал из дърветата, катерил си се по тях. И най-после, като си дошъл като човек, си застанал на най-високото място, станал си цар. Събрал си една сто хилядна войска за война, осъдил си 10 хиляди души на затвор, 15 хиляди души на обесване, 50 хиляди души на разстрелване. Да, бил си велик цар, но си избил 100 хиляди души. В този случай животът няма смисъл. Животът има смисъл само тогава, когато в нас се изразява божественото съвършенство. Може да направите опит със себе си. Всички хора, които живеят с Бога, са доволни, а всички хора, които са недоволни, са сами. Те живеят без Бога. Това е факт. Уния хора, в които се събужда един идеал, това е събуждане на Божественото в тях. Те имат една възвишена идея. Тях се събужда безкористието. И те веднага стават доволни, радостни, весели. Ако този човек е поет, неговата поезия диша живот. Ако е художник, неговите картини дишат живот. Ако е проповедник, професор или какъвто и да е друг, всичко в него диша живот. И тъй, в тази окултна школа най-първо вие трябва да имате стремеж, импулс, за да дадете възможност на Божественото да се прояви във вас и да можете да правите в себе си различие между двете състояния А и Б. С абсолютното, с Бога, човек не може да има никаква връзка. Ако човек при сегашното си състояние направи връзка с Бога, той би се превърнал в газообразно състояние и би изчезнал. Човек... В своето въображение трябва да има Бога като една мечта. Той да бъде за Него един стимул в живота му. И към всички уния същества, на които вибрациите са силни, човек трябва да пристъпва внимателно, за да може да се повдигне. А сега има много сериозни хора, които мислят, че имат съобщение направо с Бога. Аз много пъти в неделните си беседи съм загатвал, че за да познаеш дали имаш пряко съобщение с Бога, направи един опит да видиш права ли е твоята идея. Иди при някой болен и виж дали твоята енергия може да го изликува. Ако ти мислиш, че имаш връзка с Бога, а не можеш да изликуваш болния, трябва да признаеш факта, че това е само въображение в тебе. Като казвам въображение, подразбирам, че мисълта за връзката ти с Бога не е една положителна идея, но е само едно настроение. Например, житното зърно не трябва само да се посее, това е първият му стадий. Не трябва само да изникне, втория стадий, да даде коренчета, третия стадий, да даде листа, четвъртия стадий, да цъфне, петият стадий. Да завърже шестият стадий, да озрее седмият стадий. Но какво трябва още? Какъв е осмият стадий? Наново да започне животът. Сега всеки един от вас ще каже: Аз знае всичко това. Като знаете, кажете ми към кой стадий спада сегашният ви живот. Нали казвате, че знаете? Нека всеки един от вас ми каже в коя фаза на живота си се намира. Никнете ли? Израснали ли са ви листа? Цъфнали ли сте? Завързали ли сте? Зреете ли? Озрели ли сте? Или наново ще се посаждате? Аз няма да разреша този въпрос заради вас. То е тъй, както ви казвам. Ако си малко семенце, това е факт. Но ако ти кажа, че си във фазата на цъфтенето, това не е факт. Ако ти едва си подал главичката си отгоре, казвам, ти току-що си поникнал, и ние констатираме факта, тогава ние в тази философия разсъждаваме. Съвременното човечество, съвременната култура още нищо не знае за истината, това е факт, тъй знаем ние това нещо. Фактите пък представляват едно микроскопическо проявление на истината, но не са самата истина. Ами когато обичаш един човек и като мине той някъде, като стъпи някъде и ти вземеш калъпа от крака му, дето е стъпил, това човекът ли е? Не е човекът. Този човек само е стъпил, но между човека и неговата стъпка има граманна разлика. Ние говорим за истината, но какво нещо е истината? Истината не може да се опише. Съвременният език не е още в такова състояние на развитие, за да можем чрез него да изучаваме тази истина. Единственото стъпало, до което сме достигнали в сегашното си развитие, то е, че осъзнаваме Бога в Неговото първо проявление като любов. Това е монадата Б. Творческият принцип. А знаете ли в какво би се превърнала тази монада? Знаете ли какво е второто нейно е проявление? Уна майка, след като роди своето дете, какво прави за него? Тук имате третата монада, Д. Тя представлява истината. Какво нещо е истината, аз мога научно да ви докажа. Сега ще пристъпя към едно изяснение. Нека вземем думата любов. Имате две същества А и С, които се движат към една и съща цел, целта Б. Те се движат към една и съща посока, с един и същ стремеж, но на тия същества им липсва една равнодействаща линия, равнодействаща сила. Тие същества се обръщат към тази равнодействаща линия и казват Елани на помощ! Тази равнодействаща линия е линията ЕМН. Сега аз ще ви покажа как придобивате любовта. Любовта казва на тия две същества така. Вие, като дойдете в този общ център, няма да влезете в него, да почивате, но ще се въртите около него. Казвате как ще се въртим? Ами нали така, вие пишете на български език буквата Б? Тя е равнодействащата, която показва, че стремежът на тия две същества е чисто материалистически, а щом турим линията МН за основа, образува се триъгълникът, който показва, че ние имаме любов, т.е. любовта се е превърнала в един триъгълник. В един разумен стремеж. Следователно, там, дето има спор в любовта, ъгълът е отворен и няма равнодействаща линия. Казват за някого, той има любов. Има ли спор там? Има. Тогава любов няма. Дето има любов, спор няма. Там животът има смисъл. Първият стадий на любовта е този ъгъл да се затвори, да се образува триъгълникът. В любовта всичките противоречия трябва да се премахнат. Щом се премахнат те, започва вторият стадий на любовта. Това се вижда по буквата Ю в думата Любов, която е минала във втората фаза на своето развитие. Любовта ще мине през еволюция. Напършната чертичка в буквата «Ю» е съединителна нишка – мост. Какво нещо е еволюцията? Ако аз посея едно семенце и вие го извадите, или ако вие посеете едно семенце и аз го извадя, какво ще поникне? Ако аз насаждам една мисъл – втора, трета, четвърта, пета – и всичко се изкоренява, това не е еволюция това е анархия. На всяка една мисъл, на всяко едно чувство у нас трябва да се даде подходяща почва, условия, за да може да изникне. Вън от тази почва всичко друго е само губане на време. Важно е за вас да знаете как са образувани буквите. Във всеки език азбуката представлява сили, начини, които действат в самата природа. Аз ще взема за пример българските букви А, Б, В. Тези букви представляват съчетание от сили, които действат. И когато вие създавате една дума, вие я създавате от група сили. Тия сили оказват влияние върху вас и затова, когато произнесете, например, буквата А, която е гласна, тя ще произведе известни вибрации и известни трептения, които се е образували. И тогава как ще използвате тази буква А, когато поискате? Какво трябва да турите, за да я използвате? А означава първото същество – аз. Ти като аз, какво можеш да направиш? Ти си незнаен като аз. Това аз може да живее само за себе си. И докато казваш аз, аз, всички бягат от тебе. Като започнеш да мислиш за другите, то аз може да издържа и тогава другите казват, „аа сега разбираме. Значи всякога аз в първото проявление на битието ограничава всичките същества. И който не разбира този закон, може да влезе в стълкновение с Бога и да бъде унищожен, нищо повече. Не, че Бог ще го унищожи, но Той, като влезе в Абсолютното, иска да вземе надмощие над Него. Обаче, като се бори с Бога, Той ще изчезне. Сега мнозина казват, защо Господ ме е създал? Аз ви отговарям, за да се прояви божественото съвършенство от Тебе, да бъдеш съвършен Тъй, Както е Бог съвършен? Как мога да бъда съвършен? Като го слушаш и живееш съобразно Неговата воля. Неговият ум, Неговото сърце, Неговата душа и Неговият дух. Ама аз не искам, ще бъдеш и стрит. Бог ще ти направи съвършен, но по-хубаво не му препятствай, защото ще те смачка. Ако стане нужда, може и десет пъти да те тури в неговата фурна, но ще направиш той, което той иска. Той ще те тури и сто пъти в своята пещ и никой не може да се застъпи за тебе. Погледнете Господ, но ти не искаш да си примириш, не искаш да изпълниш волята му. Тогава той насилва ще те застави, но от твоята личност нищо няма да остане. В някоя друга еволюция, след милиарди години, Господ пак ще се спомни за тебе, ще каже, я вището и упорито дете, дали не е поумняло? Те ще го извадят и ако пак упорства, Господ пак ще го чупне и то пак ще изчезне. След милиарди години, Господ пак казва, онова упорито дете, дали не е поумняло? И след като ти получукал Господ най-малко, сто пъти, най-после ще кажеш, чакай да послушам баща си да видим какво ще стане. И като кажеш така, ще започнеш една нова еволюция. Същото нещо става и с тия падналите духове, с ангелите. Те са упоритите синове на Бога. И какво е станало с тях? Вързали са ги, свериги, ограничили са ги да работят в гъстата материя вътре. И тъй Основната мисъл в тази лекция е да се прояви Бог в нас и ние да проявим Бога в себе си. Това е необходимо за вас в сегашното ви състояние, за да работите, понеже се намирате в една много гъста материя. Идеите, които сега имате, може да претърпят ред ограничения, ред съпротивления. Ще казвате тъй. Ние живеем между този народ, за да се прояви Бог в нас и ние да проявим Бога в себе си. Бог, като се прояви в нас, ние трябва да бъдем носители на Неговата велика мисъл. Няма нищо по-велико от това. Няма по-красив път от този. Всеки друг път е крив. Всички велики учители в света, всички пророци, всички учени хора... Всички адепти, и на изток, и на запад, и в миналите култури, и в сегашната, все той проповядват. Все той е основата им. Когато ние дадем място на Божественото вътре в нас, ще дойдем в съобщение с второто проявление на Бога. Ще имаме сили да преодолеем сегашните мъжноти, които ни измъчват. А сега ние за нищо и никакво се обесърчаваме. Като някой, запалил къщата ти, обесърчиш се. Ти си учител някъде, чиновник, уволнят те и ти се обесърчиш. Богат си, взимат ти парите, цар си, свалят ти от престола, министър си, паднеш от власт. Всичко си било света и за всичко сгубено се обесърчиш. Умният човек трябва да знае обаче, че животът седи в проявяване на Божественото съвършенство. Има неща по-велики от това да си цар. Да слугуваш на Бога, да се прояви Бог в тебе, да проявиш Неговото съвършенство, То е по-горе от това да си земен цар. Казва Писанието Всичките ще бъдат царе, но кога? Не сега. Не искам да си правите иллюзии, че човек бил образ и подобие на Бога. За в бъдеще ще бъде, но не сега. План за в бъдеще има, пробуждане има всеки ден. Първото нещо на и божественото вътре във вас, е да обработвате постоянно почвата, докато Божественият дух със своето знание, със своята мъдрост, дойде, хвърли светлина и направи нещата ясни. Без този дух може да ви се говори от катедрата дълго време, може да свършите 10 университета, може да отидете в Индия да слушате всичките адепти, може да слушате най-великите учители, но няма да имате почва да закрепне във вас божественото и нищо няма да направите. Моисей е завършил една от великите школи на бялото братство в Египет, но като не разбирал основния закон на любовта, един ден, като излязал и видял, че един египтянин бие един евреен, убил египтянина и го заровил в пясъка. После, като се научил, че той може да дойде до ухото на фараона, избягал. Защо избягал? Той не беше разбрал още този Велик закон. След като сгреши, той научил Рока си. Разбра Великия закон. Намери пътя, по който Духът говори, и тогава започна да воюва с Фараона не чрез убийство, а чрез знамения и чудеса. По този начин Бог застави Фараона да отстъпи. Едва след 40 години, прекарани от Моисей в пустинята, Господ му се е випри къпината и му каза, Изуй обущата си! защото земята, на която седиш, е свята. Сега вие, учениците на окултната школа, влизате в школата с обуща, Аз ви предупреждавам всички да влизате боси. Разбирате ли какво значи боси? Сърцето ви да бъде абсолютно чисто, умът ви да бъде светъл, волята ви да бъде готова за една от великите работи, които Моисей е вършил. Когато Моисей каза на Бога да го освободи от тази работа, че е гъгнив, Господ му отговори «Не, ти ще отидеш». И проводи му Бог брат му Арон като помощник в работата, кръсноречив бе той. И тъй. Да не ви обесърчава вашата гъгнивост, но 40 години ще прекарате в пустинята, в мъчноти" И в пасене на овце. Защо трябва да пасете овцете? Трябва да пасете вашите нисши чувства стояга. Казвате, овчар ли ще стана? Овчар ще станеш на своите чувства, ще ги пазиш от вълците. Няма по-хубаво нещо от това, човек да пази своите чувства, да не се разтварят. Да се разврати едно чувство. Значи един вълк да задигне овцата. Всяко чувство, което се развръщава, това е жива овца и вълкът дошъл, взел я и я задигнал. Зато и казва Христос, че крадецът не иде, освен да заколи, да открадне и да погуби. И тъй. В окултната школа всяко нещо има свой смисъл. Нашите чувства трябва да ги пазим, да бъдат чисти, свещени. Със своята тояга, значи със силата на волята, която е божествена, със своя ум, със своето сърце, трябва да пазим чувствата си. Сега вие отивате в астралния свят, който е бил нечист, но ще го намерите чист. Всичките грешници вече са завързани. Там има ред и порядък, и като влезете да живеете в този свят, няма да има развръщаване. С сегашното си влизане в астралния свят, вие ще научите една нова култура. На земята вече такива условия няма да се създават. Някои казват, ще се върнем на земята. Не, на тази земя повече няма да се върнете. Той ваше живеение на земята е за последен път. Тия условия, при които живеете, тази обстановка, която имате, всичко това е за последен път. Тия връзки, които имате сега, са за последен път. Всички ония души, които са по-напреднали, ще ги оставят да живеят в астралния свят, в по-рядка материя, по-чиста, необезпокоявани от никакви апаши, крътци, Разбойници, убийци, лъжци, изобщо ще ги поставят в по-благоприятни условия. Уния пък, които спъват човечеството, ще останат на земята. Тъй, защото учениците на окултната школа трябва да знаят, че сега е последното им прираждане. За тях ще започне един нов етап. За това трябва да бъдете сериозни с живота си. Не е време за игри и опити. Опити не трябва да правите. Вие сте правили много опити. Ще прекратите с тях. Сега вие трябва добре да ме разберете, да не се плашите. Ако дойде съмнението, то е един добър признак. Ако дойде скръпта, тя е един добър признак. И тъй. Всички вие сте призвани за една свещена работа. И ще я пазите добре в себе си. Първото нещо. Всички ще пазите сърцето си. Ще започнете едно вътрешно чистене. То е много лесно. Ще оставите сърцето си на Бога да бъде изчистено. Как? По кой начин? Аз ви казвам. Превръзката няма да снимате. После прозореца, през който влиза светлината, ще се изчисти, но няма да ходите да гледате как и отде влиза светлината. Ще ходите без да гледате, без да надниквате. Не е позволено да надниквате да гледате колко светлина влиза. Ще използвате светлината, ще читете на нея Книгата на Живота, но надникляш ли на Прозорица на Живота, непременно ще попаднеш в изкушение. И в какво изкушение попадате? Казвате аз искам да се запозная с някой учен човек, да видя как живее той. Щом се запознаеш с този човек, ще попаднеш в изкушение. Ти ще преживееш същото чувство, каквото ще преживее онзи знаменит цигулар, който слуша да свири някой по-знаменит от него, отчаява се и се самоубива. У вас се явява амбиция да бъдете като този учен, но не можете да бъдете, условия нямате. Тогава вие ще разберете кривия смисъл на живота. Животът не седи в това да си учен. Казвам ви, светлината, която имате, струва повече, отколкото светлината, която целият свят може да ви даде. Защото съвременният свят ходи в тъмнина. И тъй. Като ученици на тази окултна школа, аз не искам на сила да бъдете съвършени, но настоявам да работите за развитието на това, което е заложено във вас от хиляди години. У вас има стремеж. Дайте място на този стремеж, до толкова, доколкото е във вас, доколкото вашето съзнание е пробудено, ни повече, ни по-малко. Тайна молитва.